На възнесение на Витоша Още преди изгрев слънце сме вече при село Симеонова. Около нас свети свежата зеленина на нивите или вадите. Селото красиво е сгушено всред цъфнали дървета. Елементите на щастието заобикалят човека от всички страни, и ако той би имал усет за красотата на живота, би винаги пребивавал в царството на радостта. От един час сме вече на Елшадай. Нашата песен се възнася нагоре, и като че ли всички скали, върхове, цветя, и треви се вслушват в това, което им казваме чрез песента. В тия свещени, чисти места вникваш по-дълбоко в вътрешната идея на песента. Тя говори по-мощно на душите и събужда в тях Нови купнежи, стремежи и прозрения, които от Тогас не са подозирани в песента. По естествен начин почва разговор за музиката. Учителя казва, какво е една тъжна песен? Има ли сте загуба и тъжите за нея? Какво можете да спечелите от песента за загубата? Нищо. Обаче, като пеете за радостта, ще придобиете нещо. Аз говоря за тая музика, в която умът, сърцето и душата вземат участие. Противоположна на нея е механичната музика. Целият живот е създаден на музикална основа. Има музикални часове. Те трябва да се използват за пеене и свиране. Сегашната музика е подготовка за новата музика. Тя е предисловие. От нея ще се вземе материала. Като пратят в България някой гениален музикант, той ще даде нов път на музиката. В бъдеще ще има нови постижения в музиката. Ще има и нови музикални инструменти. Природата пази формите си и ги дава една след друга. Въпрос Кое обославя идването на новата епоха? Вселената се преустройва. Нашата земя и цялата Слънчева система се повдигат. Ние влизаме в една по-рядка среда. И почти половината от Земята е още в 13-та сфера, а другата половина е извън нея и като излезе цялата Земя от 13-та сфера, тогава ще имаме друг живот. Под 13-та сфера се разбира по-гъста среда. В космичното пространство, ако споделяш инволюционните възгледи на хората, т.е. старите идеи, ти си в 13-та сфера, а ако имаш нови възгледи, ти си излязъл из нея, хората трябва да бъдат готови за великите истини. Много малки работи стават причина за да се отклони човек от божествения път. Ако вие не държите, кибритената си котия на хубаво място. Тя овлажнява и като драснеш, не хваща. Ако вашите идеи увлажнеят, ако вашите чувства изгубят топлината и мекотата си, ако вашата сила само труши, разрушава всичко, вие не можете да градите. В новата култура човек правилно ще дава и правилно ще приема. В природата даването е непреривен закон, който никога не престава. Както има втичане и изтичане от езерото, тъй и земята постоянно приема слънчева енергия и ни дава своите блага. Като дойде любовта, ще видите хубавите страни на всичко, което сте преживели. Въпрос. Кой е пътят към любовта? Най-първо трябва да се изучава обективно какви са външните качества на любовта. Какви са умствените, духовните и физически качества на любовта. И най-после. Какво нещо е любовта като божествена проява? За да разберете любовта, трябва да излезете от областта на всички противоречия на земята. Трябва да престанете да мислите за отрицателни работи. Също така да престанете да мислите за положителните работи, които проистичат от отрицателните. Представете си, че един предмет е осветен от всякъде. Ето как ще представя Божествената любов. Ще си послужа с аналогия. Тя ще се представи като една пеперуда, ще си поиграе на ръката ви и ще фръкне. Като красива птичка, тя ще кацне на рамото ви и ще хвъркне. Ще прилича на красиво цвете и като отидете при него, то ще се скрие. Това, което те гали и не го галиш, то е божественото. Това е фигура, която до някъде обяснява нещата. Тази птичка ще хвъркне, ще откъсне една черешка, ще ти я донесе и пак ще отлети. Тя не позволява да я пипате. Като видите един човек, интересувайте се какво е писала любовта в него и го прочетете а не да обръщате внимание само на подвързията. Да обикнете един човек, това не става в един миг, това е краен резултат от много неизвестни моменти. Има хора, които като срещнете, оправят се работите ви. Те са хората на любовта. При любовта се вършат чудеса. Вие срещнете някой човек, който ви люби, и вие сте болен. Ще оздравеете. Не съжалявайте, че обичате. Не мислете, че при любовта сте изгубили нещо. При нея никога не се губи. Няма никой, който е любил и да е изгубил като се зърне любовта, умът ви светва. В сърцето си имате топлина и като се отдалечи тя от вас за една десетомилионна част от секундата и вие се чувствате нещастен, всеки, който е зърнал любовта, е щастлив. Враговете са камъни, от които любовта изваива най-хубавите статуи. Най-първо, Идват лесните стъпала на любовта, докато дойдете да обичате този, който не ви обича. Това е изкуство. Да допуснем, че той е жаден и че е далече на 10 км от вас. Вие живеете при едно езеро. Изпратете му 3-4 литра вода и му кажете – отолете си жаждата стая вода. Какво ви коства това? И после, след няколко дена, пак му пратете. Той си казва, колко е добър този човек. А пак той не ви знае. Благодарение на любовта, ние сме дошли до това развитие, което имаме. Значи, щом при най-лошите условия, при които живеем, любовта е създала от нас това, което сме сега, то какво остава за оная велика любов, когато влезем в съприкосновение с нея. Вие благодарете, че има мнозина, които ви опичат, без да ги знаете. Поне има един, който ви обича, и на него дължите всичко. Той обикаля, вижда всичко и вие даже не подозирате това. Често са пратени напреднали същества, които ви ръководят. При големите противоречия, такова напреднало същество ви дава съвети, опътва ви, урежда наоколо, всичките работи. И вие даже не знаете кое е. Вие казвате. Няма кой да ме обича. А пък, ако той не е, вие бихте загазили съвсем. Всеки един от вас има по една божествена душа, която ви ръководи и обича. Понякога вие я виждате, но после тя се скрива. Някой път излиза отпред, но повечето пъти е зад гърба ви. Бог се проявява във всички хора, и чрез най-лошите, и чрез животните, и чрез растенията. Някой път едно цвете ти даде своето хубаво ухание, това е божественото, което се проявява. Някой път минете и някой хубав плод ви привлича и ви казва, откъснете си, това е божественото. Някой път сте закъсали, и ще дойде един човек и ще ви помогне. Това е Бог, който се проявява чрез него. Списание Житнозърно, 1942 г. книга 6